T'agrada rap? Som Jimmy Jars del programa de He-Hop Crema de ràdios 77. Si t'agrada rap en sa teva llengua, underground i amb banquituds feministes, som el teu programa. Escolta Ràdios Lliures. Escolta Ràdio 77. Bon dia i benvinguts al sisè programa de Cultura 77. Avui dum un programa molt dels anys 90 amb bastant de continguts xran de sèries, un pot de, de videolloots, duint dues pel·lícules, també durant la secció d'esports i finalitzarem, com sempre amb el ban molt de la setmana. Estic aquí amb els corredors habituals amb Mars, Antoni i en Marc. Bon dia a tots. Bon dia a tothom. Bones Hola Quer! Bueno, Esperem que el agradi els continguts que vos tenim preparat i ara començarem amb la secció de sèries. En the Es of a Ranger, the unsuspectant Stranger had better know the truth of Wrong from Right. Because the eyes of the ranger are upon you Any wrong you do he's gonna see When you're in Texas, look behind you Because that's where the ranger's gonna be Com els més majors haureu pogut adiv adivinar per la melodia The Witcher Run de Ranger Walker III Una sèrie va crear l'any 1993 per la col·laboració d'altres persones, Christopher Canan, Leslie Grave i Paul Havis. Aquesta sèrie, tot i que sembli mentida, va arribar a constar de 8 temporades i de 203 episodis, ni més ni manco. Bueno, la gran hita d'aquesta sèrie era, sens dubte, el seu protagonista, Chuck Norris, que interpretava el Ranger Walker, un veterà de Vietnam, expert en baix marcials, que anava per allà repartint hostiacas doncs tenien de, de xinos, russos i tothom un poc... I a part també era professor d'institut. En sèrio? Sí, sí, era un homo que servia per tot. Jo m'he perdut l'argument d'aquesta sèrie. Jo sí, el mirava i només sí. tenia un tio que es repartia hòsties i ja està. Sí, com si fos poc, oi? Eh? Jo amb això m'abastava. és una sèrie icònica. Però a, la, a la més era bastant intel·lectual, no? Si era sí, professor... sí, era professor de... Hòstia, feia professor de, de no sé, de naturals o una cosa així. Professor als marcials... <laughs> Policía y hombre para todos. O sea, somos del pueblo. Ya Xerix decía que hoy en día no se han ¿no? No se han trabado. Era, era un galán, ¿no? Hoy en día, sí, dialogar, sí. dialogar, dialogar. Era un serie de años 90. Era... L'hamos, Xerix. El mundo era, un... era un galán en sus dones. Una súper Yo estoy enamorado. Encara se puede ver Nitro, por ser. Nitro, pero nitro te has preguntado. Ah, Nitro ya se has M'han fotut dos demanits amb el Ranger Walker És que Nitro se dedicava omplir la programació amb coses superantigues que dius, tio, què fas? Sí, sí. I amb una de la qualitat de Walker Tets sí, Crec sí. que és una de les millors sèries dels 90 Caps sí, no. de dir en sèrio però sí, és així, sí. en sèria que... Sí, jo no sé què passava en l'any 90 No sé on tenien els caps és, és com aquestes sèries no estaven gaire ben valorades Hi eh? sí, sí, havia que... molt poques realment bones En el 80-90 trobant meravelles Com El cotxe Fantástico El Equipo A Ranger Walker Malcolm seria... Funky Buster així. La sèrie d'aquella Rex Un Política Diferente És sí, sí, o sea, l'única sèrie alemana que, que arriba fins aquí En el 90 eh? o sigui, Ja veus Sí, sí. de jo Bonito, les històries de, història, de televisió sí, El príncipe de Belén sí. bueno, El príncipe de Belén és brutal eh, és va, ser, eh? va ser una temporada una època dorada, les sèries no? sí. Jo crec que realment l'època dorada va ser aquesta, aquella innovada Ara ens fan unes de merda Game of Thrones mm -hmm. Too Aquest... Detective va. Molta pasta i, sí, sí, i poca d'hòsties sí, sí, Hi ha molt d'arguments de <laughs> es que igual, és, eh? molt o violències extrema no ens saben Sí, no, i tant, i tant perquè, Per treballar un, un guió poden tenir en Chuck Norris Exacte Què més vols? Podrien ser 90 minuts de la seva cara en música midi i se seria moleria És sí. es que sí, és es que moleria, tio I fes la mirada aquella de teva ja, hòstia És es que, sí. es es que sí. la mirada ja, ja t'anuncia ja no, no se'm va encorreguent perquè ho anuncia Sí, la sí, careta ja sortia ja en plan és la qüestió més dura de, de Estats Units i del món Ja, és es que ve, pedazo opening no? amb aquesta melodia i va, quan diu l'oda de the Ice Came Doyle, Ice the Walker o que surt... no, sí. és un No un plano del sol i s'ha de net suït d'un Norris de, de dins del sol el ojo que tot lo ve, és com l'ojo de Sauron, tío. Ah, m'ha tenia enamorat aquest intro. Tremendo, és, tremendo. Si jo de, de televisió, però sense ca duta. <laughs> bueno, pues films bolol de ja pamet de, de les sèries del 90 i 80 o no. Algú vol viure un d'elles? No sé, sí, n'hi ha algunes que són bastant bones. O sigui, jo al principi de Beret no, els salvaria. El Berero, realmente, es... Realment, Yo, sí. Me, és... Ara ja ho dic. Los bosques, Mosenheim, por aquí no las ha vist. Jo les veia totes. Clar, que quan érem sí, petits però, també les veiem ja. totes, perquè així claro. no hi havia remerades. Bueno, I jo, Malcolm, m'encanta. Som molt fan de Malcolm. Sí, Malcolm també és bastant bon, no? Eh? Jo ah, crec oh, que okay. també és salvable. Sí. Bueno, en un fet he de dir que el cotxe fantàstico, és o sigui, una que, bueno, la que tenia, o sigui, era... Cotxa Fantas digui, mira, mira, això ja està però realment dir que aquesta sèrie va marcar bastant, perquè jo tinc un xubasquero que m'ha veig com un poc curta de... això, i li dic que és Michael Knight, perquè clar, sempre dic que aquest xiquetes es tracta i tenen aquell xubasquero, li dic que és Michael Knight és que en el final són sèries que mos han marcat, eh? Sí, jo crec que sí gran època de la sèrie sense cap tipus de dubte uh -huh. pues ara ja passarem a la secció de videojocs Bueno, a la secció de videojots També vos duim algo cosa bastant especial Normalment quan se fan tops o rankings Se fan dels millors jots O dels millors jots Nosaltres no, no fem ni una cosa ni una altra I hem fet els tops dels 10 jocs més regulars De la generació passada Si, sí, el que vendríem a dir, lo puto normal I bé, començant el ranking En el número 10 he tirat un joc Que Marcus també coneix Que és a Two walls. Oh, grandíssim Sí, sí, sí, un joc molt, molt dolent a nivell tècnic però una passada jugable igualment, no sé si el Marc sí, tenia moltes coses rescatables que dius, hòstia, sí, sí. realment era una còpia barata de oblivion. exacte, era una espècie, era mesclar un poc entre Oblivion amb un típic joc de masmorras, així o sigui sí, un típic joc de rol molt obert exacte, però sí, tenia coses, coses bastant originals, però era com que volia ser, però no arribava a ser. Exacte, i sobretot, el seu, ja, ja dèiem, assegurem-te a judici de, de ser Sí, que era no... i bé, lamentable. I la història principal, que era molt pitjor que estar els secundaris, era sí, molt sí, més interessant sí. anar a una dona por ahí, que no fes història principal, que una merda, el villano era patètic, sí, sí, sí, i se't sembla, perdia s'interès, en 5 minuts s'havies perdut s'interès, donava igual el que pateix. Perquè tot començava que estava amb la teva, teva germana, oh... sí, sa germana, oh, hòstia, xungos, i t'havies d'anar per allà a rescatar-la, i no l'has d de cop apareixia per allà i te, te l'atorrava és sí, sí, molt bé, és el una merda jo me'n record que després del primer impacte de dir merda que te deixen allà enmig de, del bosc saps que, sí, que, clar, que és un món obert és, putres, clar, és això, el món obert tu a del bosc no saps on cony on anar i no t'has entrat història perquè no han dones res al principi i a més que te mata qualsevol animal del bosc és a dir, super dèbil i, i no pot matar ningú, te maten en un moment és super frustrant, però quan continues jugant comences a descobrir o sigui, el millor que té és anar pel món, que és enorme, i hi ha diferents climes i tot, si baixes pues hi ha zones de desert, sí, encà... zones Molt de bosc... Molta il·luminació, de pegats de zones de bosc quan puyen més en que la zona de neus on, on és, és més oscura sí, sí, sí, és, és una passada tot, està molt tot el tema de, de passejar per allà i descobrir pobles és una passada perquè a més n'hi ha moltíssim hi ha poblats fortaleges ciutats fi, i en entres a més que Sublivion jo, en quant a això sí. però a que Sublivion i tot el és que, que Sublivion o sigui està ben acabat les claro, idees si, que té les ben realitzades mentre que les altres en plan tenim un huevo d'idees les volen fer totes i fem a, I, sí, fem a i les ficam allà sense corrent Sí, I, va ficat coses. Tenia massa, massa espècies d'enemics, de, saps? Sí. haver fet més senzill, però que t'hagués sentit. Exacte. Era pecava d'això, de voler abarcar molt Exacte. i no... Exacte. No era era va, això, no que tu, tu veies que hi havia molt bones idees, molt, molt bones coses, però no estaven ben implementades i, i quedava molt curt. Exacte. Ho vas va remediar un poc amb una segona part més notable, però tot i tampoc va arribar a nivell ni de Sublivion ni de Skyrim, però van millorar bastants aquesta primera part. Ara és ven número 9 de rànquing, és un lloc que, que no han jugat, menys ja no han jugat, però que el perquè a sortir fa molt pot, però les crítiques, no són gens alentadores i és bé un joc que cinematogràficament ja han parlat d'ell de més 5 Spider-Man 2. S'apel·li ja és de per si regulera, és vida lloc o és encara més. Mm -hmm. Diuen que l'únic que està ben fet és l'animació dels de protagonistes de l' Spider-Man que tots són iguals, és si no han fet copiar i pegar, si que mata de 50 de, de la ser me destilo. final del pesseut tant que està molt buido, tota Nova York oberta sí, però tot buido, no ara se ve per allà. Son de Spider-Man, jo me recordo des de Play 2 ni viu alguns, inclús de la PlayStation la primera i era, vale, tenies una ciutat perquè clar, en Spider-Man que fa pues va, va d'un edifici a un altre Per era un parell de blocs d'edifici mm. i clar, no hi havia res més. hi havia un, un una mica cada, cada terrat i ja està Clar, per això, bueno, l'època de, de Play 1, Play 2 ho pot justificar clar. més per el tècnic de les consoles més limitades però que un joc de Play 4, Xbox One 360 i Play 3 sortia estant 8 és com... És, re... és una és, és sèrie bé, de, sí, dels sí. videojocs i hi ha la categoria de videojocs però hi els videojocs basats en pel·lícules. No, que però, no se preocupen gens sí, i és una pena, perquè diuen que té molt bones idees que intenten imitar un poc en darrer Batman el joc, que és l'hòstia sí, aquest sí, bo, se, se salva sí. Però, perquè, perquè no és adaptació cinematogràfica han agafat els personatges i han fet el joc simplement. però bé, diuen que intenta o sigui que té bones idees, que intentes un poc això però que al final s'hi nota com xugols, que han hagut de fer empreses per, per sortir a l'hora de la pel·li i tal i que ho han com l'han acabat que això igual devia ser una versió alfa del joc i l'han fet en el mercat perquè no havia més temps Ben no li dedicaré més temps ja que no l'ha pogut jugar en aquests dos també suposo que el Marcus t'ha cosa a dir. els agruparé els de el dies 8, ja que són de la mateixa saga són respectivament el número 8, Call of Duty Black Ops que sé que a en Marcus li encanta i el número 7, Call of Duty Modern Warfare 3 Espera, se pot resumir, s'anàlisi amb más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo Sí, sí, sí, canviant l'època un, un poc més futurista, un, un poc més modern, però en el final el mateix motogràfic el, el, el, el, el igual de curt, tot la campanya te la passes en 4 hores el mateix tipus de, de lloc online. Una estafa, vamos sense vehicles sí, va ser el mateix és una estafa completament De part del Modern Warfare 1 i 2 pues, la història tot i ser breu enganxava i el canvi és 3 pues, és que la història anterior havia de gran conclusió gran tard, i pff, en totes les petardes tot el que havia de ser, ser pues, és que realment Call of Duty tot. ha passat com amb eh, jocs de futbol que cada any fan una còpia més mm. i li fiquen quatre novetats per justificar un nou joc i ja està i no canviar res, saps? has d'esperar anys perquè hi hagi un canvi realment que valgui la pena comprar-lo. I sí, és una pega, perquè la saga Call Duty va començar molt bé, la primera part va ser molt bona, la segona també va ser molt bona la tercera, tot i que ja va ser molt semblant de la segona, però no vam incluir eh, vehicles a de separat online i un motogràfic nou o sigui, sí, sí, bé. Molt, però a més era bastant igual, ja que era la mateixa època s'es combaten el mateix, sí, però la segona guerra mundial, que era sí. que era clau, no? de Call of Duty. duty els 4 pot ara més o menys sí va ser una evolució, va passar a la guerra moderna, el fotogràfic i el mateix este molt reciclat i i dens també. Son l'ha empesta podiem més o menys va canviar, ja no hi havia vehicles era menys jugadors, però, bé, va era ser una més, evolució, més contra sí. no no el però bé, va ser una evolució correcta, incorrecta, sí. però sí. va ser una evolució. però des dels 4 s'ha sí. quedat allà inclús que van fer World at World que era tornar a la essència de, de, de la segona guerra mundial exacte. també se va quedar bastant curt sí, perquè, perquè el, el, el, va canviar la zona de combat en específic però continuava sent a escala 84 continuava sent a escala la zona guerra mundial i en específic sí que estava molt guai que ten, també tenia algunes zones de combat de, de la URSS que sempre s'havien centrat amb els, amb els aliats occidentals, els Exacte. Estats Units i, i el Regne Unit, bàsicament. Sí, aquí se centraven en els soviètic, sí, soviètics. Sí, els soviètics i els americans en específic. I això sí que era bastant, bastant bastant interessant, però tot i així tampoc no em portava molt. Sí, clarament. no, hi ha una cosa bona que dur, però que bé, que ja venia un poc pel el modo tiroteo del botopoar i tal, va ser el d'incloure el modo zombi, que era gairebé el més divertit. Sí, però era absurd. Sí, era xul perquè matava zombis nazis i tal, però bueno. Zombis queda... nazis, Sí, però que era Millor un amic era, impossible, impossible. Era, sí, este, va ser una petita evolució però des d'entonces sí que ja ni petita ni era evolució, aquest molt estancat bueno, si és el joc que duc és una altra llicència cinematogràfica és Harry Potter i el misteri del príncep sí, sí, és un joc que bueno, me va sorprendre negativament o negativament perquè venia Harry Potter per allà era una les poques llicències de videojocs que ja doncs a tenir càrrec pues, tenia jocs bastant notables de veritat, cinc que jo, que el vaig considerar un dels millors que ha jugat així de distància cinematogràfica un mapa tot obert el set de foc enorme un de col·leccionables i coses per fer moltíssimes missions secundaris una història principal molt rica els combats també molt interessants i el control de la barata i tal també està molt ben adaptat en el mando en canvi, es de Cisana Park, que s'esperava molt més un conyazo que tornava a ser lineal no, no tenia... no, no tenia el món obert però estava molt més buit És dir, era com la versió simplificada de xinco havien introduït classes que ah, però, però les classes eren una merda perquè com els ja tenia clares però eren guais era una cosa que els 4 i 5 el havien eliminat el van tornar a posar les classes i, dius, però guai. I les clares eren la part més avorrida eh? El sé que volies fer pell i el manguinant es va a fer una copa amb en Harry era, ara vamos i la cosa per aquesta llicència pues, per desgràcia no va millorar perquè els videojocs que també el van dividir en dues parts igual que la pel·lícula 7x1 i 7x2 ja no s'incluïn perquè no són regulers són dolents però aquest encara els, li, els salvava els Quidditch, van introduir el de quiddits que estava molt bé Clar, era un de... a favor mm -hmm. els combats pues, se mantenien així, continuaven estant ben fets i era interessant i bueno, el món pues, continuava sent obert, perquè ho haguessin simplificat però per fer una passejada per Hogwarts ja valia la pena. En, canvi, en els 7 anys, pues, clar, ja no estàs a Hogwarts, tampoc, és molt més lineal, els combats diuen que han, que han empitjorat, gràficament ha quedat igual. Així. Un despropòsit. Bueno, Passant pues, a les part, un altre lloc que, que Marcus també podrà comentar ja és es 99 Nights. Va ser un dels primers llocs que va sortir de la generació a una època que es deia un pot de moda, genera género Vitemap, sobretot per God of War i aquesta era oriental, això sí i anava de que tu deies un personatge que podies triar entre diversos i havias d'anar pues, repartint els palats a l'estri siniestro a un de del cos brutal de Montenemig amb un agèstic darrere que realment era una dona Sí, no feia res pegues, que, en teoria, Era un lloc que m'esclava estratègia amb, amb acció, però a part d que era mínima, perquè si podies dur arqueros, tal però que ningú, no t'ajudaven Sí, no, no servia de res o sigui, si Estava de puta mare, de fet, no sé per què no l'han explotat És a dir, tu dus una espècie de general o d'un heroi i t'acompanyen dos regiments que tu triaves de diferents tipus d'infanteria no? podies dir eh, arquers o podies dur a la verders o no sé quins tipus d'armes tenien i clar, et deies, hòstia, està guai perquè així tu el també els podies anar un poc, en plan, avançar o quedar quedaves enrere però que no feien res, és a dir, eres tu matant a saco, que a més eren tots els enemics fàcils de matar, i que bé, que s'interessen bé, que no sigui molt complicat, no? Però em molaria molt que t'acompanyen, facin coses, que les animacions de combat fossin interessants, perquè no se mataven, no feien res, miraven. Tu miraves la càmera endarrere, i ves que es tenen els orcos, de vores els humains, ens es passes, ens toques. Sí, com a se pegaven de tant en tant. Però era com a JPEC, tu m'apegues, i tot superprogramat era un antigo, sí. no me fotis és lamentable si, sí, que t'haig de jugar, veure. jo però clar, l'idea si estava de puta mare, perquè agafes els típics jocs aquests de, com els Dinasti Warriors, el Samurai Warriors que, sí, que un personatge així que a més sol ser històric, sí, tot, transformat en una així okay. més, més fantasió i vas repartint no? i, i en abans sí que passava que tu anaves a cavall o a peu per un camp de batalla on pràcticament eren tots figurants que no gairebé sí. no s'apegaven ni res anaves tu repartint i massacrant i, i bé en aquest va intentant no va inclús gràficament estava bastant bé per sí, gràficament poc... va estar bastant ben treballat però va ser una pena que no poguessin fer això bé, tio, és que molaria molt por de infanteria fer això un poc d'estratègia exacte, hauria estat molt bé bé, número 4 de rànquing és també una altra pena del que podria haver estat i no va ser, i era Esfuel no sé si el recordes sí, sí, es... un joc que prometia moltíssim un, un gran shooter una altra vegada amb un online de fins a 34 jugadors o una cosa així, sí. amb mapes enormes vehicles un pot de destrucció, si sí, era un joc que pintava molt bé, gràficament no, no de lluies sense cap portent entogràfic pues, lluies ah, bastant bé. Bé. però després a hora de jugar-lo se feia molt avorrit ja que costava molt trobar amics... Sí, és que els mapes tan grans sí, que, no trobava ningú. Sí. era una gran innovació i alhora pues, va ser un -se -se gran fracàs. Després també que sol l'any no era gaire estable... Anava fatal, tenia però... un lac impressionant. Sí, pecava de caigudes importants... Tampoc havia una gran veritat d'armes, realment. Així, era un aspecte que se podia treballar més. Sí, el que estava és que, com que se suposava que era una espècie de una tercera guerra mundial per petroli... Sí. Doncs tenia aquesta gràcia que era un poquet futurista amb algunes coses Tenia sí, algun... però l'altre era més, més com ara, més contemporani no? hmm. combinava un poc, era un futur proper un futur proper, sí, el eh? que se veia venir una guerra per petroli tenia alguns drons d'aquests que te permetien fer alguna no? cosa tenia inclús avions Mm. Però clar, és que pff, amb el que tenia no, no, sí, no, no que... podia fer res amb un avió, és que no és no, no no possible matar ningú. Clar, no podia ni apuntar bé, ni pilotar no sé ben bé on estigués mai perquè l'estigués avançant dia com tornava enrere per culpa del lag, així... Era això, va ser una pena perquè podria haver estat un dels grans shooters de la generació per just era una època que el Battlefield encara estigui entre els primer companies i no hi havia mm -hmm. cap gran Battlefield en el mercat i Call of Duty estigui amb, es, amb els modern wars que ja com ja han dit era un joc que no va evolucionar gaire. Sí, tot i que va tenir moltíssima resposta positiva cosa que no entendré mai però des d'aleshores va fer el boom sí, però i se va degenerar de tot Per això, fue, el Fuel podria haver estat un poc és es... gran joc i al final va quedar amb un o más del montón que va passar sense pena ni glòria mm -hmm. el tercer és un altre joc amb una gran idea molt més realitzada i és el Time Seat Hòstia, sí. Et recordes? Jo de, també era de principi i generació, que en teoria tenia com especial peculiaritat que molava molt, era que era un joc de tisp, que tu podies controlar els temps. Mm, vol dir avançar i retrocedir els temps, no? Sí, exacte. O aturar-lo. Sí, sí aturar-lo també. Que tenia una idea molt xula. I gràficament molt estava molt bé, també. Gràficament, també lluvia, era una passada, però en el final, l'argument era bastant absurd. Esquadrons, per pues, seram molt pobres perquè que els enemics molt... no, no te disparaven ni que agassieix davant, simplement érem Sentidjans si te era pèssima. Sí, a part del poder d'aturar sense, no te disparaven quan estava en marxa, però així... sí. Sí, sí, sí, <laughs> uh, uh, eren fantàstics. Eran centinelles molt pots treballades, si pujaves molt difícil te mataven de seguida, al contrari. Exacte, oi? no, perquè molt mal compensat, perquè a nivell norm, si tu posaves a fàcil normal i, i estar de chupar. No peta cap, difícil i era excessivament difícil. I clar, era un lloc que a, a, no te'n motivava perquè te'l te passava era massa fàcil, a no te'n motivava perquè que no te'n podies passar ni de conya. No? Sí, I, I era un lloc que sí que va quedar també amb una gran idea molt mal realitzada. Que a més el trailer era en plan, serà brutal. Sí, I sí, al final no, no va complir. En Va crear moltes expectatives i va fallar. Un altre també és el segon llarg ja de rànquing. Aquest era el primer que va exclusiu per unes consoles, va ser exclusiu Disbots. Era un lloc que prometia molt, mesclava molt de conceptes i en el final pues, també va acabar un poc en decepció. Era Steelman. Suposo que tu també el coneixes. Era un lloc que mesclava un poc d'haver-se inscrit, sí. amb massa efectes... Ara no me'n recordo mesclava com era. moltes mecàniques de combat. Era que, que era com un, eres un, mig, un cibor, mig humà, saps? que anaves amb un pedaç d'espada i que com anaves sí, diàl·les sí, sí, sí, molt sí. elaborats, amb massa efectes... Era un lloc que prometia moltíssim, podria haver estat un gran lloc que va tenir també un desenvolupament molt complicat va estar molts d'anys va tenir molt de problema, va canviar d'estudi de desem... i va acabar pues... era una mescla entre Devil May Cry i va ser fake una sí. cosa molt loca après, agafava un poc de shooters en plan of, wow, los escobertura sí, sí, era una mica un, com un remix de tot de diferents mecàniques sí. que eren contradictòries no? que podria sortir molt molt bé va tenir molt de problemes. Jo era un joc que l'esperaven bastants ganes i que al final per dir-te ja no... era comprava. Juga demo, eh, va eh? callar molt de també, molt Per això dir que era molt débil perquè eren sí, molt sí, ben ràpids, espadones i monstros també el va el va acabar un estudi occidental, si no recullm el però havia començat un estudi oriental i això oriental s'ha notat molt mm -hmm. I és primer eh es... ve basades intents de copy barata de de Halo, per part de Playstation que va ser 6 Hòstia, sí. bé, també, el, també el Vales el jugar, una estètica molt semblant no, no jo no l'he jugat, no, només l'he vist ah, bé, el Vales veure, sí mm -hmm. pues, bé, una estètica molt copiada de Halo un protagonista molt semblant però sense el carisma del jefe maestro i en final aquest més que regular, inclús podríem posar-lo una llista de dolents perquè va ser sí. mediocre i mediocre o i sigui, com els Xandres, tots tenen algo que el salven un poc jo que em costa salvar-lo per algo, igual gràficament, perquè si que estigui bé sense ser la gran cosa però poca cosa, realment era un lloc que no valia la pena jugar-lo i ara, bé, ja no m'ho s'allocaran més aquest ha estat el nostre repart el puto normal dels videojocs i ara anirem a la secció de cinema que sona Simple Plan no és que sigui de cap pel·lícula en concret de que xerrem però podria anar de puta mare per xerrar de la que duré o sigui, que comentaré ara que és Jennifer's Body una pel·lícula de 2009 i realment seria cap pel·lícula d'adolescents però feta amb un bon guió i com a aposta és a dir no és que sigui dolenta perquè no saben fer millor sinó que és dolenta perquè la volia fer típica, saps, d'adolescent. I bé, en els anys 90, la música que acompanyava aquesta, aquest tipus de pel·lícules era rotllo simple plan, un a dir, una espècie de pop punk així molt adulcorat. I ara... Sí, clar. I bé, ara també han canviat a lo millor en aquesta pel·lí que se nota que han fotut mm, coses molt més potents, saps, per acompanyar així de posar la típica música aquesta posa una música més potent també perquè és d'adolescents però això és important puntualitzar-ho del tipus de pel·lícula d'adolescents que hi ha un... Algo que, se, que mata en, en els estudiants no? en aquest cas eh, se diu Jennifer's Body perquè la Jennifer que és una, una amiga de sa protagonista que interpreten a Megan Fox, per tant Pibon Uh, és una, una alumna que se dedica, a, bàsicament, a tirar-se a tothom que li interessa i ser protagonista és com... entre combates intel·lectuals, a més així, tot i que també és una triu que també està molt bona, que és una amant de Seyfried. Però li posen unes, unes oberes en plan Betty la Fea i mira, cola, no? Que, que fea, però bueno. La és que és una pel·lícula bastant senzilla d'argument, bàsicament és aquesta Jennifer que la segresta un grup de rock indie, que és molt graciós, perquè sempre té aquest punt de, de comadir-ho a ironia amb els grups actuals, que hi ha molt de rock indie, i hi ha molt, sí, molt, de, molt de trossos de, de diàleg, que ells mateixos ho, ho diuen, no? és que som els altres grup de nens monos tocando, saps? i de penya per ser bons i triomfar el que fan és recorren al satanisme i per això agafen en el Jennifer pensant-se que és verge i l'assassinen perquè es vaques en aquest ritual podran ser uns bons musis. Un ritual que per cert segons diuen a la pel·li el treuen d'internet és a dir... Sí, el treuen d'internet és, és molt graciós aquestes referències no? de... com a poc sèrio no? És... no en cap moment deixa que tot d'humor negre i inclús quan la maten no és una escena desagradable és que és greciosa perquè eh, són com un poc cruels però molt, molt grecions no? un se fa enrere i li diu però tio no, tu què quieres eh, ser un mierda o, o tocar con no sé què saps i és un poc sempre en conyetes i bé com que no el ritual no el fan bé perquè ella no es verge ni molt menys eh, se transforma en un, una espècie de posseïda que, que necessita menjar-se humans. I clar, se dedica que menjar-se a alguns dels de, alumnes, i com que està així sí, molt bona, doncs pues és com a la tentació del diable, no? Va enganxant-te a un i li diu, eh, hey, vamos aquí al bosc, que tal? I després se'l se menja, saps? I li, li, tot i surt sang i tal. Bé, és una història així bastant plana, però que té molta, molta, molt de punts graciosos i que realment crec que quedarà com, com diu, les pel·lis de culte, que les pel·lis de culte no és perquè siguin les més bones, sinó perquè són cutres i com a fet és no? I això és la gran, gran base amb què juga aquesta pel·lícula. Sí, bé, ara vols trobar una altra pel·lícula també de culte? que si m'ho posa a les marques, m'ho posa a Bueno, esta peliculón se dio Brinder, tu madre se ha comido a mi perro <laughs> Sí, es una peliculón importante Se va estrenar 1992, a estrenar el 1992 Y ha dedicado a esta tercera película que va fer Peter de que punta, que Bé, a Peter Jackson Después de dos otros peliculones también de punta Como Batface y El Lleilante Mundo de los Pibos Son dos películas de los enteras Bien, ha dedicado aquí Peter Jackson También las que yo, la directora guionista Y bueno, si historia es brutal. Comienza una illa con dos personas estan agafant agafando un espécimen muy extraño que es de monorata. rata Una madre entre un mono y una rata que es brutal ver se película con la fe. Es una pasada. Esta otra que es una superproducción muy no sé, en comptar amb una millonada només per fer el monorata sí, sí, sí, sí. jo crec que la varen creada a veure realment existia aquest animal ja sé, segur, sí, és sí, realista. estic segur no? sí, sí, sí, sí. ja estic segur que vam fer una combinació genètica aposta només per la pel·li eh? sí, i bé, i, i aquesta història s'entremescla en històries de món entre un personatge que seveu Lionel i Napaquita el Lionel té una mare que si recordàveu psicosis, per la mare és pitjor que ser la mare sí és un encanto de dona de veure aquestes. Eh? La d'aquestes castradures i xungues, xungues de pares. I què passa? Que no vol que el seu fill se amb una boscona, com una paquita. Una buscona. Una solterona que va demanant cites en el xomo. És està molt, molt mal vist. I un dia aquesta gent va a n'açó i sa mare el s'assegués d'amagat. Què de Que a hi ha espècimen aquest de, de Mono monorrata, que, que han casat abans a, a, per una illa i que, que, que han dit allà. Que aquí hi ha hagut una escena de gore, eh? que recordaran, una escena brutal. Quan maten al tio... Aquestes o sigui, tríbus estan perseguint perquè sí, en aquest hi ha una cert, tribu ja que record. diu que capturant aquest monorrata és com una maledició i que durà mala sort. Sí. Me que passa, cagué dragón calvarant Buenos to, perquè durà molt de gent en el zorro i durarem de durs, però el sí la edició, el sí a tot. I agafen en el mono i hi ha una txena, el mono mosagún i a una el mono gore. Sí, sí, no me recordava com sí, sí, mosagún no. i diu, un li pega una especie de paranoia sí, sí, i, sí, i sí. sí, no va a decapitar, els braços, que aquesta no, seva. Anàs, Per què? Per s'ha ratar mosagal. Ah, vale. <laughs> vale. No, pero ahora después lo por verás. Porque cuando están en el zoo, su madre, sin darse cuenta, está a ver esa gavie del de mono rato. El mono rato es la mosca. Uh -huh. A partir de aquí, comienza la película. O así sea, la película ya está de subidón, por aquí comienza la película ya. Porque su madre se convertido en un zombie Vale, también. I, comença, i a part se li comença a caure els ulls, saps? se li cau part de s'orella i, eh? i, i la boca ella clar, no se'n i se la, se la va menjant perquè se la passa mentre, diner, mentre uh. està dinant o sea, quan li va caient en el plant d'un tros de nas un tros d'orella I, de de i, ja és... i després sí. què passa? que ja, clar, el títol me'n fa un spoiler que se'n dona aquesta en Paquita té un K i una vegada va amb el seu K a la casa del de Lionel que viu en sa mare i passa? pues tu madre s'ha convidat a mi perro en títols bastant bastant clars el que passa i bé, després sa mare se va transformant en, en el mono rata uh -huh. i a partir d'aquí jo crec que també el mar mos pot portar perquè clar, també l'ha vist sí, i realment. aquí jo crec que sa pel·lícula pega donats de subidon i pot fer un petit comentari eh, s'acenen se que sa mare se menja a i jo trob que ha una frase allà espectacular va ser una maqueta i diu, ¿Tu madre has comido a mi perro? I s'altre diu Bueno, solo en parte sí, <ríe> Perquè se cua no se lo ha manllevado Bueno, solo en parte I jo troco aquesta frase sí, sí. Fantàstica, brillant m'encanta me Perquè no són tot dramàtics I no és així com tu has dit, Oye, que tu madre has comido mi perro I, bueno. I posa en pla Està manjant sí, sí, meu bocata Perquè es doblaix així com a uh, sí, comic, no? És una altra cosa que ja volia fer Jo recomano uh, Però en crecidament Vull el Doblant en el castellà si no és la típica pel·li que s'ha de veure en... Com va original, aquesta pel·li s'ha de veure en les doblatges Però crec que les doblatges... Possiblement el millor doblatges és història de cine uh -huh. si, Sí, jo crec que sí Si no, és, millor el millor està allà Fins i tot és millor que El Resplandor Que mira que era un doblatge bastant... És es que ah, la no va a l'atura <ríe> El doblatge de Tu sí, m'has acomiadat sí, mi perro, em sí, sembla, sí. legendari no, És fantàstic aquest doblatge És el millor que he vist, les història sí. sí. de cinema I ve ja com per acabar un poble que demà ara a o dir, sigui, en el final de tot, sa mare se converteix en una espècie de monstre rata enorme com ell tot sol i, bé, bueno, per altres tribulacions de sa pel·lícula sa de zombis per tot i aquesta escena jo crec que se pot definir amb unes prejoces litros i litros i litros i litros de sang falsa. De perquè allà van gastar ketchup i salsa de tomate però tot el sí, jo crec que els pressuposts se'm van tot sí. allà el, sí, sí. No sí. el 95% pressupost per això i el 5% per pagar-ne de, de tot que va, que et com un bocat i després tinguem de canviar unes canyes i ja okay, està sí, sí, el... els hi sobrava els dos pelis i van dir els hem de gastar d'alguna manera no? sí, sí. hem de justificar <laughs> Basta, <laughs> sí, que sí, però ja hi ha sang prontu o sigui. o sigui, crec que és la millor peli de sèrie B que he a sa vida en o sigui, és... diferència sí. molt, molt, molt, molt en Marto hi ha cine de culte fa també cine de culte, però no. No. sí, però completament no. com... crec que avui vos han duït dos pel·liculons que serà difícil igualar a un altre sí, programa sí. fins i tot diré més aquesta pel·lícula supera a sa gran i esperada pel·lícula Jesucristo Cazador de Vampiros que home. jo el increïble i d'aquestes wow. millors home, sense dubte això que no. ho dic en sèrio per lloc ser millor pel·li que fer amb Peter Jackson quan Peter Jackson de allà, el va caure en nivell si no és un encara va mantenir un poc perquè el Hobbit s'ha pegat un hòstic amb un piano sí, sí, sí jo troc que sí si sí, més val que Toni els sorilles en el Peter Jackson fa millor feina quan no li donen pressupost quan li donen pressupost quan li donen pressupost no sap què fer amb ells. sí, sí, per casa per a casa <ríe> de fet és, hi ha un comentari del Hobbit és a dir m'agraden dir ei, mira sa segona és millor que la primera i jo és l'únic comentari que tenc que això és ha sí, sí, sí <ríe> ja ho deixo i queda doncs pues ara passant ja la secció bastant de contingut també avui Bé, aquesta, després d'aquesta secció estan 12 no sé com... Com explicada, no? Sí, jo crec que la paraula de cutres. No m'ho passat una mica coses sèries. Però... Avui xerraré un primer de tot del Palma i de l'Europa, de bàsquet, per qui no ho sàpiga, ja que aquest divendres eh, va guanyar eh, el partit davant els amics de Castelló, 61-81, i aquesta victòria fa que el Palma d'Europa eh, avanci cap a la final dels play-offs per pujar a l'època O. Oh. Eh, aquests partits han estat 5 eh, eh, guanyatres, eh, les que guanyaves, que passava. I eh, l'altre partit que s'està disputant és el Prat Joventut davant del Càceres que moment va guanyant eh, el joventut, el Prat Joventut per eh, dues victòries eh, i, i una victòria per el Cáceres. Eh, una vegada el Palma eh, pugui pujar, esperen que pugui pujar perquè l'any passat eh, va tenir problemes en quant a, en quant a instal·lacions de de Pabellón, perquè la federació no li va deixar competir a, sa, a sa l'EPO, perquè no tenia pues, s'està en condicions per, per competir, i ara van fer, encara s'estava fent, en aquell moment s'estava fent el Pabelló de Somoix, ara ja està competint i esperen que això sigui un principi d'alguna gràcia, no? Bé, enviar-li un un ànims i m'hem si si pot ser, no? seguirem informant de dels següents de ses, de ses següent partits. I ara, com de costum, passam a en el Mallorca Voltos. Comen dit, tornem a parlar del Mallorca Voltos perquè eh, aquest equip de futbol americà ha aconseguit arribar a les semifinals de la LNFA Sèrie B eh, va gonyant el Gijón Marines per un 7-0 a ma un marcador molt ajustat un touchdown i bé, això fa que eh, arribin a les semifinals que les jugarà aquest diumenge dia 11 a les 12 de, de matí davant del Murcia Cobres eh, Somoix per tant, bé, convidar a tothom que hi pugui anar, que s'afegesqui a l'afició sa per, per animar, perquè puguin arribar a la final, que se jugarà davant el Black Demons o el Reus Imperials, que és l'altra semifinal. Bé, eh, això, convidar que la gent hi vagi, men si hi... Sí, com el Palma que ha arribat a la final i si el Mallorca Voltos també té sort seria la primera vegada que arribi a la final de la LNFA ja que el Mallorca Voltos se va, se va afegir la, en aquesta lliga fa dos anys fa el seu primer any va arribar en els playoffs però no sé si se va quedar, no record molt bé si era quarts de final o crec que va ser quarts de final que se va quedar i no va poder continuar més però bé eh, guany perquè s'està cosa s'ha professionalitzat molt eh, el murcia de cobres eh, ja hou sentit a dir era de la mateixa conferència que estava el mallorca de Voltós eh, eh, encasillat va, va guanyar els dos eh, enfrontaments que han, han tenut però aquest aquest enfrontament ha eh, suposo que serà molt més complicat per a la motivació aquesta de, de poder pujar en cap a la sèrie A i bé, aquí ve se, aquesta secció d'esports Bé, com és còstum, la darrera secció és el Bumble de la setmana i el nostre Bumble d'aquesta setmana és el nostre ministre d'Educació, José Ignacio Bert, per no tant per les seves accions en si, que bueno, són bastant conegudes, que sigui l'OMCE, que sí que la segregació de sexes a les escoles, l'educació privada, un pot tot això, no, sinó també per les seves eh, cites, les seves intervencions, les seves frases cèlebres, perquè en té moltes i de bastant... Uh, Podríem escriure un llibre canyeres. recopilatori. Sí, jo crec que sí. De fet, té una pàgina de Wikiquote. És a dir, se'n wikipèdia ha de frases cèlebres sí. de gent i ell en té ja un bon grepat. Que bo, que bo. Una d'elles, per exemple, l'educació pública ha deixat de contribuir a la societat. O sigui, és a dir, bastant clars els seus... Sí, sí. Bé, altres comentaris, com dir que no gastaran 4.000 milions d'euros per invertir... En en les universitats mentre la majoria d'estudiants deixen la carrera vull dir, perquè... sí, no? o que si la selectivitat aprova en el 94% dels estudiants està mal feta, que no haurien d'aprovar bastant menys <ríe> no sé dir, frases d'aquest estil un altre també bastant rememorable és que bé va comparar que l'èxit educatiu en la construcció d'una casa quan deia que l'èxit educatiu realment no és proporcional la quantitat de recursos que li aportes, en sentit en que una casa no t'assortirà millor per molt de ciment que li posis. Per tant... <susurra> una totalment comprensible va no ser sé molt filosòfico sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Ah, bueno, i ja ses seves recomanacions eh, inspiradores, com el fet de que si cal que té menys d'un sis i mig de mitjana hauria de fer una altra cosa, una carrera universitària o com ens han de dedicar a lo que ens donarà certa utilitat, no realment a lo que ens agrada, perquè realment, per què? I sí, haurien de ser tot polític no? ah, sí. perquè no? han de fer art, perquè han de fer literatura no, fes economia, fes abocacia eh, ah, sí. no, no va ser en Rajoy que va, va tenir una mitja de, de sis i mig o algo sí, així sentir... menys, menys de sis i mig, mig sí, sí, i... sí. no, i menys hi ha molt brillant que té nosaltres bastant, baix... bastant menors de sis i mig, és a dir Bé, hi ha gent de sa meva carrera que tenia un sis i poc de mitjanes i està fent autèntiques barbaridats, vull dir, en, sentit, en bon sentit. És dir, que està fent, jo què sé, màsters arreu del món i fent el món biològic. Sí, sí, sí. I que està fent una feina però de locos. És dir, una tasca doctoral brillant. I, I aquesta gent tenia menys d'un sis de mi. És a dir, ah. se nota realment no reflecteix els coneixements moltes vegades. No està clar. I això són les seves... Bueno. I bé, ja... Mmm, altres frases seves, per exemple, és el fet de que el mm, que volen és espanyolitzar els nins catalans. Aquesta va ser molt bona. No ah, sí, ja, <laughs> sí, sí, sí. Si va ja sortir sona a esta edat. Aquesta, sí, jo aquesta crec va que ser el és... highlight. Sí, eh? No, però jo crec que se, se va autènticament lluir quan una entrevista, bueno, no entrevista no, una conferència de premsa que feia a la Moncloa, per bé, eh, cosa de reformes universitaris i això, com a exemple va posar que diu, eh, bé, que el nombre d'universitats de, de Califòrnia era 10, i jo ho he cercat avui dematí mateix i per internet he nombre d'universitats de Califòrnia i a Califòrnia entre universitats i facultats i facultats externes i això per altra hi un nombre de 744 centres imagina't val que aquí també hi ha altres facultats però això és de suposar que hi haurà més de 10 universitats de Califòrnia no, no, no. sí. sí. però és refutable que xerren del que no és que no se, sempre estava, no? diuen el que volen i no passa res perquè la meitat de la gent bé, no, o quasi tothom no s'enteren de... I, i no ho aniran comprovar ah, clar, no. I, i si ho compraven els és igual perquè ningú els hi passa comptes clar, no. o sigui... sí, no, però vull dir Califòrnia que és enorme com ha estat mm, no, ha sigut... no, no. hauríem de tenir responsabilitat consideritat per, hi ha, tant per hi ha hi ha una diuen. cada 300 km. Exacte, sí, sí, més. Sí, sí, sí. universitat, una universitat per cada tres ciutats grosses o algo així doncs. sí, sí, que a Mallorca ja trobes bastanta cosa per lo petit que és. a Califòrnia, que és enorme, tant. figurat. Per tant, per totes aquestes declaracions, intencions i demés, Nuestro banvol d'aquesta setmana el nostre ministre d'Educació, un economista que no té, per cert, eh, gestes d'experiència en mòdulo que diu fantàstic. Com, sí, sí, no, uh, sí, no sí. Uh, Exacte, con, com... camps igualment ha. Coms sí. eh, quan contacte molt mereixcut. Sí, lloc, no aplaudi lloc. per favor. Sí. Sí. Sí. realment un verd. hauríem de aplaudir a plorar, estic aquí. és un aplaudiment sí. molt molt no sí, sí, sí. irònic. Exacte quan se'n va que no t'agrada, li implodeixes perquè dir, bien, fantàstic, tu em vas, idò, lo mateix No, no, no, i quan se'n sí que haurem de dedicar un especial amb aplaudiment sí. de vora I destapar des, <ríe> <d> <ríe> el xampany ah, hombre, sí, sí. <ríe> Allà podem muntar festa <ríe> a la ràdio sí. <ríe> Idò, el nostre pàmbul d'aquestes setmanes en José Ignacio Bert Bueno, bueno ens parim sí, pues, sí, Ja, ja amb tots els continguts acabats Hem servit Com... bé, no? Sí, sí concluirà <ríe> amb aquest programa tant noventero i bé, llevant-se s'ha de igual d'esport, però tant, sèrie B. No? Sí. <suprisa> tot bastant així, gracioset. A voltos també hi ha una sèrie B. Però mira, per a... <suprisa> inclús la sèrie de l'esposa, tot, tot molt sèrie B. <suprisa> tot no, molt sèrie B. Sí, sí. Perquè estàs ministres, subministres molt, subministres molt sí, realment, és un ministre molt sèrie B. Sí, realment, és un ministre de segona categoria. Sembla que ho han fet a i tot, eh? I ara passàvem de xerif... El nostre xerif, el, el nostre xerif. Bé, anem mallorquí Anem amb Vindiana a Pons Fins a la setmana que ve He muerto la porcella I l'he fet de bo Si ens aquest No torneràs a fugir L'he picado en el forn La soy puesto a rostir I llavors me n'he anat A Se soga d'ut manejant un garrot i màdic, que som un ober cor. Que forn està apelgat la porcellella en robat i que si no la tropa se n'narà. És es escadodó per tot i la porcellella no surt i la suegra medi dis aquestgur. Per trobar aquest gustit falta un ti on coons. Cridaremos en dia anar Porcella a dins es forn Indiana Pons, Indiana Pons M'han la porcella respon. on s'ha ficat, ha sortido, ho per me i socorrat. Ha empezado a ensumar ben igual que és meu ca i un quemeló en terra ha trobat. En sopa el socorrat feia una puta ló l'indiana brollava de suor. Valls, a Figueres, Miradors Era Txeri, Ripoll I de vora un civil Que s'estaven potentes rústils Indiana, Pons, Indiana, Pons Mata la porcellada